As-salamu alaikum. Da li je dozvoljeno nama muslimanima u Sanđaku kršiti emanet Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem i biti ovako razjedinjeni? Kakva je razlika između razilaženja i razdvajanja na skupine? Bismillah wa salatu wa salamu la rasulillah. Nama muslimanima u Sanđaku nije, e, ne samo u Sanđaku muslimanima, nego muslimanima u občinu u svijetu svugdje, nije dozvoljeno da se ruši emanet Božeg poslanika sallallahu alaihi veselem, nije dozvoljeno se skrnjavi taj emanet, jer... E, džemat, jedinstvo umeta, jedinstvo vjernika na određenom području je stroga Božja zapovjet. Ja bih ovdje samo htio da, htio da napomenem dvije vrlo bitne postavke ili dvije vrlo bitne e, akajske odredice kada je u pitanju cijapanje džemata. Dakle pitanje ihtirafa, da se razilazimo, to je, da se razilazimo u, u mišljenjima, u stavovima, to je u islamu poželjno jer islam nije jednom uglje. Zato u Fiku imamo četiri pravne škole, e, u Fiku imamo četiri, pravne, četiri priznate pravne škole, četiri sistema vladavine, četiri društvena sistema e, i mnoga islamska ulema kada poredi, šarijesko pravo, islamsko pravo sa demokratijom, kažu da je demokratija jednoumne u odnosu na šarijesko pravo. Jer u demokratiji postoji jedan sistem vladavine. I svi se toga moraju podržavati. jako oni kažu nije savršeno, ali nema bolje. Bolje je ono što je kod nas. Kod nas imamo četiri sistema vladavine. Imamo e, četiri pravne škole, četiri pravna sistema. Dakle, i to je tolika širina, tolika širina e, a ona je proizišla iz filozofije ihtilafa, to jeste, kaže islamsko lema, el ihtilafu fil fiqhin ni'ametun, mimo ilaženja ustavu, u fikhu su blagodat, dakle nama je pravi prijatelj onaj koji ono što osjeća u svojoj duši, a tiče se bilo koje šarietske norme, kaže onako kako osjeća uz dokaze, a ne da bude poltron, a ne da bude podanik, a ne da ništa nikada ne kaže, sve što kaže i njemu njegovo predpostavljeni to je u redu, to u islamu nije dozvoljeno. To je jedno umlje i to ne može nikada biti vrijednost koju zagovara islam. Dakle, iftirak, to jeste razilaženje u stavu je poželjan i to je danas zastupljeno svugdje kod prave islamske uleme. Međutim, iftirak, je nešto što je Allah strogo zabranjeno. Iftirak jeste kada se, ra, ra, kada se raziđemo u stavu, a onda posle tog raziležanja mi se podcijepamo na skupine, na stranke, na sekte, na frakcije i tako dalje i tako dalje. To je strogo zabranjeno. Dakle iftirak jeste strogo strogo strogo zabranje. Nikada u nijednoj situaciji se ne smije dogoditi. Dakle imate one stvari koje su ili one odrice koje su kod nas toliko svete da se nikada ne smiju oskrnjavati. To isto recimo kao e, kod nas svakodnevno životom imamo neke stvari koje kojima ne smimo prići, toliko su opasne po život. Ne smo jako visok napon kotel eksta energije. To se ne smije dirati. To se ne smije to, ili postoje razne zašto da, da se do toga dođe. I ovdje pitanje iftiraka, to jeste cijepanja islamskog tijela и строго забранено каже постановകൻ صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود لا بضعه وسبين فرقه وافترقت النصارى لا بضعه وسبين فرقه وستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا ضاهده وقالوا ما هي يا رسول الله قال التي ستكون مع انا عليه الآن واصحابي евреи разділины 70 је неколько секти у једној предеј стојина 71 хришћани на 72 мојте се умето различина na 73 sekte. I pazite sada, sve će biti u džahenemu. Sve će biti u džahenemu. Do jedne. To jest ona na kojoj sam ja danas i moja shabi. Dakle, uvijek kad ima iftiraka u umetu, za kaznu ima džahenet. Uvijek kad ima iftiraka. Jer je Muhammed alaihi selam obećao dvorac u dženetu onome ko zagovara istinu, a vidi da ta istina vodi Da će, da će se razdijeliti sa njegovim bratom, da će se posvađati, da se neće se lamititi, odustane od toga. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: "En zaimun bi baitin fi rabdil jannati لمن ترك المراء وإن كان محقًا." Ja garantujem dvorac u kutu dženeta onome ko ostavi raspravu i kada je na haku i kada je na istini i kada govori istinu i kada je na njegovoj strani činjenica koja se ne može pobiti. Dakle, onaj koji zagovara istinu a vidi da će se tom raspravom doći do razila žena, do razilaženja i odustane od toga, postanik san Allahu alaihi wasallam, sadikul mazdug, živi kuran koji hoda zemljom, garantuje mu dženet. Garantuje mu dženet. Dakle, dragi moji brate, nema te situacije, nema te okolnosti, nema tog opravdanja da se islamsko tijelo smije pocijepati. Ihtilaf je poželan. E, je poželan i to je razilaženje u stavu, a iftirak je razilaženje da se pocijepamo kao jedno tijelo i to je strogo strogo zabranjeno. Prema tome, e, oni koji su razumjeli vjeru na način na koji ona objašnjena, nikada u sebe neće dozvoliti i poslanike molio za njemu drage osobe da ih Allah dželle u razumiju, odnosno mi podari ispravno razumijevanje vjere, pa kaže za Ibnu Abasa Allahumme fatihu fi dinu wa alimhu ta'avil O Allahu moj učini ga da razumije vjeru, da dakle prije svega da razumije vjeru, pa tek onda poduči ga tumačenju. I doista najveća sreća, najveća blagodat, najveći uspjeh jeste na ispravan način razumjeti.